Titori sonor, en la sintonia de media. En el capítol anterior Impressant i brutal i contundent, tendre, esmalga ell. I només vull dir una cosa sí. Yeah. No, eh, tenim la sort de conèixer el personalment. Vale, Mm'estan tirant. És, és que s'acaba ja el és temps. És un luxe. És un luxe. haurem d'anar a la gira a veure este llest, no. Mm? Ara Marc Granell, de mà en mà, un plaer tindre-vos així, de veritat. Per la música, per la veu, per la poesia, gràcies als tres. Com dèiem ahir? A veure, jo què volia dir? Que estem molt agraïts a Marc Granell. Mm -hmm. Perquè Marc, les persones que el van sentir ahir, saben i van veure com era d'agraït, de generós de tendre, de moltes coses però eh, el que és molt important és veure eh, l'obra llegir l'obra de Marganell, perquè hem tingut la sort de treballar l'obra i després conèixer-lo a ell, la qual ja és un luxe brutal mm -hmm. l'obra és des de la humanitat més pregona, arribar a la contundència més que bonic, que més bonic. brutal és, sí. també parles molt, eh, per això si sí, estic ah, vale, no vale. ja Saps que tenim bolo, no? Sí. Vale. Tu vens, Marc? Jo aniré, Va, per, aniré per suposat. Podria ser tots. No no, no. no tens moltes oportunitats de sentir-te un rockero, un cantant de rock, no. fent per a ja i per a fer... és una gran satisfacció. Tenim molta sort, Marc. Moltes gràcies. Va, a, Amàlia! Amàlia! Eh, ja vaig, vaig, vaig, vaig. Ai, hola, Francesc Canyó, bords el bauf. uf. Ahir se'ns va llançar el temps damunt i l'espectacle Marc Ranell de mà, mà comença a girar pels pobles este dijous. Marc, tu també et vas quedar amb ganes de dir alguna cosa més? Jo voldria dir també que el treball que han fet m'ha agradat molt a banda de com ho fan, com ho reciten, eh, també, sobretot, com han fet la tria dels poemes. Perquè al costat d'alguns de més coneguts que jo també he recitat quan en conviden a fer-ho, i se coneixen més per la gent. Han triat poemes que no són tan coneguts i que tanmateix per a mi són molt importants i molt estimats. I aleshores això que ha estat decisió seua, a mi m'ajuda molt també, perquè quan veus gent que tria poemes que tu has fet en estima en, en profunditat però que no han tingut el resò que al teu entendre m'he i aquests ells els han triat a mi això em satisfà molt i a més fa que els poemes siguin més coneguts no hi ha no hi ha llum, no hi ha llum... No hi ha mar, com la mar amb què m'inundes... És el en directe, eh? Així, en A. media. De puresa, en la abraçada... Musicant i dient Quan al mestre Mar Granell... I els cossos s'entrellacen... En l'oblit del desert i de les ombres... En tui amb tu que passin vell i savis. No hi ha bosc, no hi ha bosc, No hi ha bosc, no hi bosc, No hi ha no hi bosc. No hi ha no hi ha mar, no hi ha mar, no hi ha mar. Són les nostres heroïnes. Al territori sonor, els músics són els nostres herois. Territori sonor. sonor. Ens agrada tant mantindre amb vosaltres el contacte directe, interactuant, mantenint el feedback. Com tenim les xarxes socials? Bollint com cada dia? Francesc Fort, Quico Fort. Bollint com cada dia. Eh, abans de res, donar les gràcies a tots els qui en seguiu per les xarxes. Eh, gent com Raure Valencià, Redeula, Reis Juan, Lai Batakizawa... I tots els que ens deixem, una besada a tots. Hem triat algunes piulades. Per cert, este matí en el programa Al Ras algú proposava que la paraula del dia fora coixinet, que el coixinet ja sabeu que és l'etiqueta, el hashtag en anglès. Doncs anem a enviar coixinet de territori sonor i quines són les piulades que hem seleccionat de les nostres amigues de Twitter, Kiko? Comencem amb Peter Frampton amb coixinet territori sonor Ui, quina sorpresa tindrà la malla Garrigós. Estic nerviós. Vinga, vinga. Continuem amb Irene Rodrigo. Ui, Territori Sonor acompanya la meua lectura de vesprada. Irene, una abraçada, eh? Ens ompli d'orgull ser la teua companya de lectura. Passem ara a Te con leche. Coixinet Territori Sonor. Quinze minuts i ja he moltíssimes coses per molts anys que dure este programa, que a mi m'està agradant molt. Gràcies. Passem ara a César Amiguet, ara mateix escoltant Territori Sonor a la televisió amb Didac, que té 7 anys. I li diu, ah, ja li han posat el sol al Canal nou. I tenim també a Agueda Vittòria de Benimarcull, Girls Just Wanna Have Fun, Territori Sonor de Fons i ja això so des de la terrassa. No està mal per anar tancant el Dimatx. I de fons es veu un tros de gel i pedra, com ella mateixa defineix el particular i espectacular paisatge de la Lapònia noruega. Salutacions també a Maria Carboner i d'Alquimia Sonora, un blog especialitzat en música que ens felicita per la secció als analògics de Miguel F. Jim. També el guitarrista Toni Rotolí, qui ens escolta entre classe i classe i també al cotxe. I per últim hem d'agrair a trobadorets que diuen que estan enganxats al programa i és una llàstima que per la ràdio no podem reproduir el guip tan que ens heu posat. Moltíssimes gràcies trobadorets, moltíssimes gràcies també a Maria Carbonell, que és una gran experta en música i t'acompanyarem en, ens acompanyaràs, millor dit, en el territori sonor, i el gran guitarrista de música clàssica, Toni Cotolí. Gràcies a tots i totes. Envia'ns un WhatsApp al 662-51-6159 662-51 6159 662 51 61 59. 6, 62, 51, 61, 59. Avui, al nostre territori sonor, estem d'enhorabona perquè un músic valencià nascut a Castalla, comarca de l'Alcoyà, ha sigut nominat a millor música original als Premis Goya per la banda sonora de la pel·lícula que... una película de por d'un altre creador valencià de Paco Plaza que ha dirigit Verònica. En les culturas primitives se creia que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurria en la tierra. Por eso se creia también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz. Cerrar los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú? Lo que habéis hecho aquí es muy peligroso. Quiere hacernos daño. ¿Pero quién? No lo sé. ¿También notaste algo? Aquello de lo que no te despide se queda contigo. Aquello de lo que no te despide se queda contigo. No, no vais. Si estoy yo sola. No. No está sola. Pues, Rez, soy Eugenio Mira, compositor de Verónica, la banda sonora de la película de Paco Plaza, y os invito a que disfrutéis de una película distinta en la que viatareo una etapa que segur que que no són molt, molt jovens es eh, recorden com si fos ahir i, i, i és, bueno, vos garantís que no és la pel·lícula que espereu en el millor del sentit. Esteu escoltant un treball d'Eugeni Mira que gasta el pseudònim de na manera una composició gravada amb l'orquestra de Budapest. El tema es diu After the Nightmare. I estem contentíssimes de saludar amb molt de goig. Eugeni Mira, felicitats. Com has rebut, Eugeni, la notícia? Com et sents? Em fa molta il·lusió pel projecte en concret, perquè sóc amic de Paco Plaza i vam començar eh, relativament al mateix temps eh, el fet de que són dos valencians que vam anar a Madrid a estudiar cine en els i que estava ben, ben particular pues, el, el gènere fantàstic o el terror i que volien breu, que, que passarà alguna cosa més que això, no, que no es quedarà només en, en l'est de l'Eglésia. La veritat és que són molts anys de, de, pues de, de, de compartir experiències, projectes i, i de, de tot tipus. I la veritat és que em va quadrar res. Jo normalment no treballo com a compositor. El eh, que passa és que si hi ha un projecte que, que veig que n'hi ha morts va fer algo interessant i que el director i anem a una i que no n'hi ha pressions externes polítiques per part de la productora d'on veiem con está inscrito el, el, el proyecto eh en semo cómodo y en este caso la perfecto me Enrique, Enrique López Navia el productor eh, era un tío que es bueno pues es un tío que que está a favor de, de hacer cosas especiales y que tiene su carácter y en este caso Damón Azor que un tengo es que no no me escree que es la mejor película de, de Paco, sino que es la, la más personal y Damón que está teniendo un, recon, un reconocimiento, o sea que estoy no podía formes contento. Eugeni, mira, un xiquet nascut a Castalla que es forma en una banda de música i que arriba a ser nominat als Goya per la composició original en esta pel·lícula de Paco Plaza eh, Verònica Jo em pregunto, Eugeni, com és música una pel·lícula de terror ambientada en els anys 90 i a Vallecas res a veure, no?, amb les pel·is de Hollywood Jo sabia que ja no va fer un pes a aquests dos factors, on passa la pel·lícula els personatges, l'entorn el social en el què estan, la característica del rotllo constantista ibèric i, i l'època eh, És una oportunitat genial perquè la música Estiga també dient Recordant de quan en quan que la pel·lícula és com és Perquè volem que sigui així És a dir, que puguem subratllar I, i fer que, que la pel·lícula pues, pues, no? Diferenciar-se una mica De lo que és després una pel·lícula convencional De terror I això va ser la, el pacte que vam tenir el jo, Els dos teníem la mateixa visió i, i jo vaig a començar a treballar a la bèstia a passar-li maquetes i idees que fa tenir textures, acordes tots els amics i tom després de llegir el guion de vegades i, i tendre notes, i ara va respondent a això de forma que vam arribar al temps de, de pues, a treballar els dies junts ja eh, havíem delimitat molt clarament el que era i el que no era la banda sonora de la pel·lícula, que això jo crec que és el que marca la diferència, si tens clar el que estàs fent i això crec que eh, ve de la disciplina de dirigir i mm -hmm. vas a pensar el que vas i, i no, no, o sea, Si ho tens clar, no, no es pares a, a pensar si podria ser d'una altra manera És genial Decitgem tota la sort del món a este músic de Castalla, Eugeni Mira Davant la nominació a millor música original Dels Premi Goya 2017 Enhorabona Territori sonor la Trapassons Te has convertido en obsesión ¿Sabeu que los reincidentes estan ara mateix a València? Si vos trobeu per Benimaclet, són les 7 13 minuts. Acosteu-vos a la botiga Macondo, on estan presentant el seu darrer disc, Vergüenza, del segell valencià Maldito Records. Hola, somos Juan y Fernando de Reincidentes y Estamos en Valencia promocionando nuestro nuevo disco Vergüenza, un disco además que, del que estamos también muy orgullosos, vigésimo disco de la banda y vamos a estar en Macondo en la tienda, pues eh, firmando discos, firmando postales de, vamos a hacer un miniset acústico de seis de seis cancioncitas pero bueno, para estar con la gente que nos gusta estar de cara a cara con ellos y, y para charlar con vosotros así que estáis invitados todos y todas Calculada frialdad Y esa dulce sensación De que me da igual tu Totes les freqüències del nostre mapa condueixen al Territori Sonor 102.2 Territori Sonor de València 103.7 Territori Sonor de Castelló 96.5 Territori Sonor d'Alacant 103.5 Territori Sonor de Gandia 2.5. Territori Sonor de Xatiba 92.0 Territori Sonor de Vinaròs 98.7 territori sonor d'alcoi. A les set i quart música contundent la de Will Riple, que és una formació apareguda a finals del 2015 per oferir nos rock and roll, stoner, punk i sons psicodèlics. Manolete Blanco en la veu i en la guitarra Mario Aguilera a bateria Miguel Izquierdo baix i cors i Jorge Valle teclista i cors Mario, Miguel i Jorge estan així bona, bona vesprada hola, hola, Benvinguts bona a este territori sonor Vosaltres quina mitjana edat teniu? Que vos veig molt joves Jo tinc 24 anys Dels 24 als 30 sí, sí. Ah. O sigui, sea, a 29 Esteu estudiant, esteu treballant Bueno, treballant Ahí. Fa que es pot <laughs> I Will Ripple, que diguem Existís des del 2015 El vostre punt fort són els directes Ens conten que creieu Una atmosfera psicodèlica Formada per la música, així com el Liquid Show, no? Que ens ofereixen Will Ripple, com vos definireu Vosaltres? Mm... En directe? Sí, en directe Locura sí. sí. es... Desparrame sí, sí. un poquet Jo no? sí. creo que es lo que le gusta a la gente mm. Que se lo pasa bien igual que a nosotros mm. I en el Palau de la Música, perquè heu sigut seleccionats en, per al cicle sí. Emergenç al Palau, sí, a partir del mes de febrer, ahir també fareu botgeria? Eh, allò... Eh? Sempre. Sempre. Una botgeria més... més elegant. Sí, més... exacte. Més... Tratge. En, en corbata. corbata, en corbata en tratge. La personalitat no, no. no s'ha de, no de perdre mai, estigueu o no. no estigueu, no? No, no, sí. farem el que puguem en, en, en el Palau, i sobretot per a obrir un poquet el so i poder convidar amics en instruments de, de vent. O... Clar, i que tenim ganes sí. també de Pues estemos acostumbrados a, a sales, no chico tíos O a algún tipo de, de entorno ¿no? El que es el de la nit o el de el palau Es un otro entorno totalmente sí. diferente al que estemos acostumbrados a tocar allí però, Però, hem pujat un poquet, no? El nivell, sí, anem a pujat sí, el nivell El següent dia és les torres de Serrans i després ja el parotet, el parotet, no la, rotota, no el parotet. No la sala Joaquim Rodrigo, per tant, a partir de febrer acollirà a vaja, diversos concerts eh, de diferents estils en aquest cas, vosaltres esteu en una categoria de rock i com vos prepareu per a aquesta cita? Alguna cosa especial o no? Sí, van, a haver, van a haver coses... Eh, que, de hecho que nunca habíamos probado así que vamos a arriesgarnos a hacer... Si sí, estem mirant per altres sons potser més, pot més eh, simfònics no? com és sí. un espai tan acústicament parlant tan cultural i tan heavy no? de música diferent del rock trobar, o sea, intentem trobar com altres alternatives de la música sí? més agraït no? sí. a, a, a l'orella no? de, del que estiga i baix escoltant que no siga el que és un... Un directe directe de Wild Ripple va seguir seguint un directe fort i potent perquè és això el que ens definix mm. però volem donar-li sí, més m -més, m més triana -més, exacte, més triana, -més, triana. No, més coses Escolteu una cosa, una recent entrevista, el vostre cantant va citar a Neil Young, Wilco o Wittnaga com a bandes que escolteu quan aneu per carretera. Quins són els vostres referents? Estos, precisament, o, o hi ha uns altres? Entre altres, entre altres. Uh -huh. entre altres. Sí. El que més enriquís de Wild Ripple és que cadascun tenim, com diguem, una target de música i on convergem és on més s'entenem, no? Però la, el sí. tindre gustos distins jo crec que és el que més s'agrada. Sí, a veure, tenim en comú molts, però... Sí, bueno, jo, per exemple, a mi m'agrada també el rotllo, com toca el teclat, doncs, pues, els dors, Atomic Rooster, tot el, sí, a tu t'agrada més també l'electrònica. Sí, també, eh? no? És, que... és, és com que... Sí, tenim la ment molt oberta. A millor, aspecte. Jorge, si que escolta més electrònica, mos diu algun grup que mos pogut agradar més o menys, o ara mos estem molt encabessonats en, en el Tissigal, el... Un omega en fuzz, mid-bodys, es una... Hem tenido la suerte de poder tocar en los mid así en el loco, en wine Y pues no, son como un referente que tú estás escoltando una banda Y de sobte que venga a la teua ciudad y tú que puedas tocar en ellos Es como... Super. es un placer, vamos, es un... sou molt moderns, que feu servir recursos, sonors... No? Allò que estàvem sentint abans, que era com una repetició en bucle, un reverse, no? Sí. Sí. És un reverse, totalment. Sí. Tenim pensat traure sobretot... Ara hem tret un, un single, diguem, que hem juntat dos temes que teníem en, en uno i hem decidit fer una cara del casset en, en normal i la cara B al rewind. A veure, és com, a veure com sona el reverse. Vine, vine, vine. Està guai, eh? Ja, ja, ja qui no sàpiga sí. de què va això pensarà que és una psicofonia no sí, sí. exacte, és com una però escoltant-lo és no, es com a dir ostres, i pues, per què no i per què no l'octubre claro, vale. del 2016 traguereu el vostre primer LP amb Adwork de Mick Barrow. A finals del 2017 traguereu una sèrie de singles promocionals i de cara a 2018 prepareu un segon treball. Quina és la motivació que té Wild Ripple per a pujar als escenaris? Que la gent balle. Sí. Sí. que la txem balle i que, y que se ho passe molt, molt que elimine adrenalina sí. o sigui que siga algo que, que isca d'ahir com diguin què m'ha passat, ¿No? que m'han fet est estos tios així vi no pagues i cóleg vi no pagues i cóleg Molt Mario, Miguel, Jorge... Esta setmana actueu a la Rambleta dins del cicle Los Ineludibles de, Al de Alhambra, no? Ineludibles de Alhambra, és un cicle musical. Contents per la rebuda del públic com sí, això? Yeah. <laughs> sí, proper. contem... Eh, o sigui, sea, toquem demà, és demà, dixous, ja, sí. eh, en Mystic Caravan... No, no. no. Mystic... Dixous demà? Mystery Lights. Mystery, Mystery Lights. Lights, exacte, sí. <laughs> I... I bé, no sé també és superguai no? tocar en la Ramleta, la Ramleta mm. eh, sí, sí. Sí. és com un altre espai tamé, que eh, mos som? oferís mm, omplir més el currículum no? que diguem com a banda no? mm, omplir... així, així, així hem tocat, així no, doncs pues, ja hem tocat així sí. en la Ramleta eh. demà dijous I, que a la Ramleta, a quina hora? a les 11 de la nit demà és nocturnitat eh? sí, sí, sí. i a la d'on sou vosaltres? De La ciutat de València sí, bueno, sí, torrent, torrent també torrent, I, I on assatgeu? On feu el vostre soroll? Alboralla, alboralla, en l'horta, en l'alboralla. un alboralla. camp de, de coliflors, en ah, d'un camp xufes, de coliflors, xufes, de xufes, xufes, xufes, xufes, xufes, xufes. i cebes. Sí. I ahí, en els ahí, ens obren la porta i toquem ahí, en, la, en la masieta que tenim ahí de, de local. Que xulo, no? Sí, sí. un mas a l'horta, que és un paisatge que relaxa moltíssim. És molt agra... La veritat és que sí, perquè dins d'alboralla n'hi han molts puestos de local d'assaig i tal, que estan... però estan... Fi... Estan tots com a en el mateix puesto, ¿no? en el polígon i tal, però el nostre és com que queda una miqueta més allunyat i no o sea, tot el que hi ha al voltant és horta. I mm. depuradora. Horta i una depuradora amb no, molt, no, no, no, molt no. bon olor. <ríe> Anirem a diguem-ne, investigar, no?, aquelles sales d'assaig que hi ha al Boralla, que és un un joc cèntric, vaja, de nuclear, no?, per a... de concentració per als músics valencians. És superconvidat, si vols sí. des de lloc. Genial. <ríe> Aviseu, perquè arreplegarem abans una miqueta. <ríe> White Ripple, Manolete Blanco, Mario Aguilera, Miguel Izquierdo, Jorge Valle, estem demà, dijous, a la Rambleta, a les 11 de la nit, i ja parlarem amb ells més avant, en el cicle Emergenç al Palau, a partir del mes de febrer, que estaran allí actuant en la sala Joaquín Rodrigo. Moltíssimes gràcies, salut i bona música. Moltes, Moltes gràcies. gràcies. Moltes gràcies. Sonor, per fi, un programa per a ballar, música en valencià. Molta sort! Petjades. Cada dimecres en este Territori Sonor, més o menys a horas, són les 7 26, amb la col·laboració d'una dona imprescindible de la música en valencià que ha triat com a sintonia la cançó cançó que escoltem, que es diu com, Carme, jo vinc d'un silenci del disc de Versel Petxades. Per què la estriada aquesta cançó? Nos doncs mira entre Ramer i jo hem pensat que sintetizava molt bé a la mescla entre aïon tic i ja modern, no? I que pot ser un ben per a este temps del nostre territori sonori. Va presentar Carme. Bé, eh, ara, ara segurament ja ho sabreu. Soc Carme La Guarda, del CGEI Més de Mil, i faré la secció una volta a la setmana amb l'ajuda de Ramir Calvo, un crack radiofònic que, a més, deu ser el xic de, de València que va a més concerts a l'any. Sense dubte. Ell i, segurament, Mariano López, el, el nostre... Vaig Assessor musical de capçalera, eh, Mariano? Tu no te'n perds ninguna. Ja, però no és una competició, mola, que <ríe> n'hi ha molta no. gent que pot ser la música en directe. Tant de bo hi hagués més gent, no? Mm. Eh, presentar els concerts a les sales que hi ha, que tenim un fum de propostes, i a vegades fa pena veure que les sales estan més buides. Sí, caldria, cal més suport del públic, això, sense dubte. Què farem en aquesta secció, petjades? ens presentaràs grups i discos de música en valencià d'ara i d'abans, Carme Sí, anem a intentar buscar continguts interessants més curiosos, per tal d'acostar la música en valencià a, a gent que no l'ha escoltat mai no? eh, podran ser grups més actuals o més antics, discos que ens han marcat o discos que considerem importants per a la història de la música fet -sí. i en alguna ocasió ho direm de les paraules de vos mateixos eh, que es contaran alguna cosa interessant de la seva vida com a grup, alguna anècdota i d'altres seré jo ara que vos presentaré la informació punxant-vos les cançons més emblemàtiques. En qualsevol cas, esperem que vos agrade que ens seguiu i que sobretot la gent que no heu escoltat mai música en valencià vos enganxeu i comenceu a fer-ho. Pujant als cims de boira m'acorda secció Petzades, per avui ens has reservat un clàssic, Pep La Guarda que pel cognom sembla germà o cositeu, no? Però no ho és Sí, no, no és familiar meu, encara que molta gent no ho pensa. Eh, este cantant de Rafael Bunyol va publicar l'any 1977 el disc Brossa d'Aïr Es tracta d'un àlbum molt important que va donar origi a l'etiqueta rock mediterrani La Guarda es va fer acompanyar pel grup Tapineria batejat així en honor al carrer de València on ens reunien per experimentar musicalment Sims ja Abismes, fou el single de presentació d'aquella LP. Però nosaltres estem escoltant la versió que va editar en 2009 el grup Maderita, format per l'incombustible Julio Bustamante, amb Chema Fuentes, Callo Belvesser i Jorge Pérez, que ara és més conegut com Mat Tortel. Una adaptació que trobareu a l'únic disc d'aquesta formació, imprescindible en la història de la música valenciana. Vivir para a creer. vismes hem passat. Si hi vismes hem passat. Si ja ha A Juli Bustamante l'escoltarem en el territori sonor molt prompte. Mariano tu has tardt amb ell. Sí, sí, vas tindre el plaer de parlar en el mestre Julio Gustavante al qui sempre és un plaer sentir i d'ací no res el tindrem així al nostre territori sonor Seguim amb música en clau femenina en la secció Petzades i ben actual Des del Coll arriben les Xiques de Júlia amb el seu nou disc Pròxima B que baixirà a principis del mes d'octubre del Dream Pop del seu disc anterior, Nubolàstic, Estela Tormo i Lídia Vila tornen amb un disc eh, que té nom de planeta descobert recentment. Bé, millor dit, un espoplaneta que està a quatre anys llums de la Terra i on els experts pensen que es podria viure. Així mateix, el disc de Llúlia també alberga vida al seu interior i presenta una col·lecció de cançons de paisatges sintètics i mantres electrònics construïts a partir de sintetitzadors, programacions i caixes de ritme. I això també amb un meticulós treball de guitarres i veus. Esteu escoltant el tema Cap Parat. Julia vindrà així sí, la setmana que ve? Mariano? Sí, nosaltres prestem molta atenció a les recomanacions que, que els fa Carme, així que el proper dimarts, enteneu, les tindrem així a l'estudi. Serà un plaer, les xiques de Júlia. Eh, no sé si portaran els seus sintetitzadors, em pensa que no, però serà un plaer escoltar les I per acabar, què? Algun regalet? Carme? Doncs mira, per acabar, Amàlia, em permetràs que pose un disc molt especial que és el que tanca la història del Setgell Més de Mil. Ja parlarem del tancament del Setgell Més de 1000. parlarem del tancament del Setgell Convoy Records, de la Sala bisonte, de la Sala uh, Alzira també, com es diu, Simbiosi. Parlarem un peu de com està la indústria de l'escena musical valenciana perquè en la producció i en la creació està al el màxim nivell, però en canvi hi ha alguna cosa que falla quan es produïixen aquests tancaments, no? De Setgells discogràfics i de, i de sales. Però això és una altra cantar. Això donaria eh? per a un altre programa. Un altre cantar, sí. sí. Ho farem, ho farem. Doncs, i, i l'últim disc eh, que tanca el setgeix més de mil, després de deu anys d'història, quin és? És el tercer disc de Trineu, que es diu Peix Cru. És un disc és un disc amb, amb barrals punk no? uh -huh. melodies potents sí, amb vocació pop, guitarres volàtils i una contundent base rítmica que donen com a resultat aquest còctel anomenat com us he dit, Peix Gruc ara dimarts concretament, a la nit que feia un fred que gelava fins i tot els pingüins però valia la pena eixir de casa al carrer si era per assistir a la presentació de Peix Cru, el nou disc de, de Trineu, eh, com va anar Mariano? Sí, quedàrem amb, amb ells perquè els feren 5 cèntims del seu, próximo, del seu nou llançament Hola, sóc Xavi soc eh, guitarrista i cantant de Trineu i jo sóc Tubal que sóc el baixista Bé, és un nou àlbum que deu la Llum 4 anys eh, abans de l'anterior, no? I vaja, han acortat el nom, Trineu, Tanoka era abans, ara es Trineu, i han afegit un nou membre. El fet d'acortar el nom és una qüestió de logística, era un, un rollo explicar cada volta el, el significat del nom i diguem, anem a tirar tallat per l'ossar, i ho deixem en Trineu que així el que pregunta ja és que no, no entén el valencià o no. <ríe> Però més clar, aigua. La incompressió de, de Ciro és, un, és un, una meravella perquè eh, aporta uns sons que nosaltres no, no, no estàvem acostumbrats a assolir. Arriba uns llocs que nosaltres no, no arribàvem per això, per a millorar i sumar el conjunt. de cançons en la què endurixen el seu so menys, menys pop que en les dues seues primeres entregues per apostar per ritmes més punk. Este tema es diu rumb cap a enlloc. És del, del disc Peix Cru de Trineu i ens preguntem si este pas a un rime més punc, és un trencament amb el passat o és una evolució natural? És una evolució natural, també això, quatre anys, nosaltres pues, eh, van anat treballar molt en el local, som un grup de garatge perquè fem garatge, o sigui, sea, un garatge i estem ahí <laughs> fent, eh, fent faena de, de diumenge, no?, de, de quedar i, i anar Eh, modificant el que ens agrada de cada cançó. No? Al tractar-se d'un disc curt amb nou cançons tampoc podríem oferir un munt de possibilitats estilístiques o ens centràvem o en això, no ha quedat una, una mescla un poquet, un poquet heterogènia i doncs sí que ara hem, hem buscat un poquet si sí, anàvem en una direcció i que tot sonarà cohesionat. I sembla que el canvi ha sentat molt bé a la música del grup. Sí, perquè els seus components trauen pit del resultat. A Peix Cru podem trobar moltes millors cançons que en els discs anteriors, millors guitarres, millors solos de guitarra i millors rock and roll que en els discs anteriors, perquè nosaltres es millorem cada disc. No curu, no curu, de I no només dels ritmes més rock i punk que es nodriix este Peix Cru, no, no, també compta amb la col·laboració del rapper de Líria Ender que ha afegit efectes i programacions a algunes de les cançons de l'àlbum Una innovació que té el seu per què Els grups índies americans sempre són molt d'utilitzar el caixarreig i sons estranys en els seus discos i posar una mica el que feien també els Beatles a, a, a la seva última època en les cançons com Revolution No. 9 totes aquestes mogudes i a mi aixes mescles de sons sempre m'han paregut interessants a l'hora de crear un, un estil dins d'un disc i a més, en una època en què el futur de la música sembla abocat a la seva digitalització, el grup reforça el valor del format físic fan amb la inclusió a l'interior de la caixa del CD d'una sèrie d'il·lustracions en forma de postals realitzades per l'artista Mike Diaz. Quan estigué mirant ahir la forma de fer un paquet perquè sí que els anteriors discos són conceptuals, este també volien que fora, no? el, el fer de el peix cru, que era una cosa com molt crua no? el, el, el peix cru és un, ele un element molt bàsic, olorós, i xina, o sea, molt simple, pam, això és que fem, no? peix cru hem fet una postal per a cada tema la lletra del tema, i la pots enviar a, a qui vulguis. I més enllà de la presentació del disc, estos són els pròxims plans de la banda. Els pròxims concerts, eh, estem buscant concerts a la mateixa, sobretot a eh, Gíria, anem a fer una presentació en, el, en comarca i anem a fer el concert de tancament de Més de, Mil, de el 27 de, de, de desembre que bueno, doncs és un, una recopilació de grups que, que hem estat ahir i fem un concert Xina familiar, tocarem pocs temes cada un, però sí que serà aixina una guinda no? per tancar ahir fent, fent lo que ens agrada més de mil, que és música. El dia 27 de desembre estarà a Territori Sonor, com no, en aquest concert de tancament de la discogràfica Més de Mil. El dia 27, en quina sala serà, Carme? 16 Carmen? tonelades de València. 16 tonelades o 16 tonelades de València. Ja s'han esgotat les entrades? O encara, encara no, podem... encara n'hi han i encara estava temps de vindre i, bueno, eh, passar una bona estana a nosaltres en aquesta festa de, de tancament, perquè volem que sigui una festa. Participarà quants músics? S'esgotaran, s'esgotaran sí, segur, perquè el tant. cartell té boníssima pinta. Participen 10 artistes eh, que han estat allí eh, amb més de 1.000 o des de sempre o que eh, per, que siguin fet un lligam així més especial, no? Eh, Andreu Valor, Mireia Vives i Borja Penalba, eh, Quim Estrineu, Uxener, Candela Ruts, Mocs... I no sé so si m'he deixat algú, què m'he deixat? Herba Negra... Eh... I sí, no la, la llista, reunificació feia. especial per al concert de Rapsó de Siva Això és per recordar me I DJ Conill, que també estava des del principi en el mm. catàleg. Així que, bueno, sorpreses, veig amics, nous amics i esperem que vingueu tots. Fantàstic. 27 de desembre, ja per acomiadar l'any, acomiadar el setgeit més de mil, fer una festa i, i passareu molt bé amb la música de casa nostra. Si volem comprar les entrades, hi ha algun contacte, una pàgina web... Sí, es poden comprar en la pàgina web de Més de 1000 mm -hmm. en l'apartat de Tenda allà eh, podeu comprar-les i després simplement amb el DNI vindre i entrar Trineu és amb este disc que es diu Peix Crew, l'últim disc que ha publicat el CGEI Més de 1000 i són ells que acomiaden este reportatge saludant als seguidors de territori Sonors Bona nit Territoris Sonors Som Trineu i des de si vos convidem a escoltar la millor música en Apunt En un embús, cuando de va a sonar la canción del seu primer mes. ¿Y tú? ¿Quién va a ser la tegua? territar y sonor. I can tell you. Soc de Trujillo, d'Arcana Has Soul i m'agradaria presentar-vos el nostre nou single que és Set Me Free, que pertany al, al nostre nou àlbum del mateix nom. Esperem molt que us agrade i el disputeu Mua! I used to be that pretty lady And you fell in love with me And then I tried to be myself Looking for me. aquesta cançó tan rebonica bonica, d'Arcana i estaves i dient-me Efren López té una veu molt bonica, aquesta xica, sí, no? T'ha agradat? Sí, m'ha agradat Tot i que no, no és el teu estil en absolut eh? No, jo soc una mica més eh, tranquil·let <ríe> Més tranquil·let sí. jo, jo deia abans en les xarxes socials està si Efren López, l'home del Mediterrani A mi m'agradaria que Carlos Ripoller presentara a Efren, perquè sàpiga tot el món qui és va créixer a Manises, conta que en el barri on vivia la seva infància sonava de Camilo Sesto a Obus fins a Boniem i el Fari. El seu primer grup conta en la seva pàgina web que es va anomenar Margaritas i Cerdos, amb influències de rock i músiques tradicionals. En aquell moment va descobrir la música hindú i entrar en aquest moment en el grup de Miquel Gil i conta que en aquell moment va tindre que demanar perdó a Sant Jimmy Page per abandonar la guitarra elèctrica Com crec que ho comentava l'altre dia en, en Facebook que ell era en aquell moment un jebata o, o... Sí, sí, sí. <ríe> i després què el... és això de jebata? Bueno, és, mm, això jo, jo, sé, jo era, estava totalment entregat al, al metal eh? no sentia cap altra cosa quan tenia dels eh, 12 als aixa eh, bueno, sí, edat no, de l'adolescència no feia una altra cosa i, i també practicar-la, també tocava la guitarra elèctrica i sí, sí. després va haver hi una conversió total. I en aquell moment comparteix un grup en que s'anomena la banda de l'agredolz amb el gran Eduard Navarro, sí. després fundes l'Am de Foc, un dels grups fonamentals en el que han, han vingut a anomenar-se com músiques del món, en el qual girareu per tota Europa i Xina, se pot dir que pràcticament tinguin més èxit eh, fora de, de la península ibèrica de l'estat espanyol. Per així per sí, també, però per sí, també per fora se'ns se van obrir molts camins. no? De l de Foc un dia hem de parlar tranquil·lament perquè pensa que és un dels grups pioners no? en la dècada dels 90. L'any passat ja vaig adquirir la discografia sencereta perquè mm. ja vaig veure que era impossible d'aconseguir. Jo no la tinc tampoc, eh? Dir, jo tinc un, semet, un MP3 que és fatal. fa molta vergonya dir però no... Efren no tinc... López no la discografia sencera de l'An de Foc i Carlos Ripollet, sí? Sí ja saps el que has de fer, eh, Carlos fes així un trasllat més gratis, eh, i... més gratis eh? podríem dir que ara en l'actualitat diguem que viu a mig camí entre una aldeta a la comarca de la Prana Alta que s'anomena el Mas de Flors i Creta, Grècia i Turquia per anomenar Sí sí viatge. de fet em coneixen l'aeroport de Barcelona ja em coneix Tassos, que és el, el senyor que porta hi, Airlines. ja em coneix cada vegada que arriba i m'ajuda amb els instruments i tal perquè no me'ls trenquen perquè quants instruments tens tu? Els vaig contar l'altre dia perquè vaig programar un tema incloent los tots ells i van ser 100, 137 el que passa que des de llavors me n'he comprat dos més tres més i ja són 140 140 que es tens a casa sí, doncs, sí, sí, sí. tens un museu per tant... bueno, sí, sí, la veritat és que igual com és a cobrar d'entrada dels amics aquests eh? <ríe> de instruments són de l'outier? sí, sí la majoria d'ells són a més tinc la sort que molts ells estan fets per per amics també, no? i llavors és, és també molt molt bonic. Els tinc també així penjats per les parets i, i és com una sessió molt agradable, no? Escol eh, perquè són molt bonics també, però també porten molts records molt, molt humans, no? Molt... Volem visitar el teu territori sonor particular. Rigau, eh, Carlos, ho apuntem. Anem, anem, anem a conèixer aquests nivells. I és que Fran López ha publicat conjuntament amb el que tenen Petrakis i el franco-iranià Bizant el seu segon disc en format de trio i ens transporta fins a l'altra banda de la Mediterrània. Què escoltem, Carlos? Escoltem un tema que s'anomena helicòpter que segons expliquen en el disc s utilitza el l'àrab parlat entre Palestina, l'Iban i Síria per a referir-se a les libèlules. A la libèlula o la, com es diu, el parotet? Sí, vaja. O la senyoreta? <laughs> La persona Imérez Siopis. Què vol dir, Imérez Siopis? Eh, eh, Imérez Siopis és, és, és un titolo... En grec, aquest tema no és composat per mi, però sí que sóc jo el que estic tocant, el que se sent. i és del meu company, Estreus Petraquis vol dir eh, dies de silenci. I el, el va composar, li va dir així perquè és un tema que va composar fa 10 anys i fins ara no l'havia no gravat amb ningú. I, i li va agradar la, la versió que van fer i també en, en en el llibre del disc que aquest tema el dedica a la memòria del músic andalús Paco de Lucía, que va marxar tan ràpidament, tot i que la seva guitarra sonarà sempre en els nostres cors, escrivien allí. I quina relació té en, en els músics de Creta o en el cas d'Estelios de, en la música d'arrel ibèrica, com pot ser el cas del flamenc? Bueno, est estelios és es un cas prou, prou, prou especial dins de la música de Creta perquè és un, és un músic molt obert. De fet, ho demostra el fet que, que, que estem treballant ja de fa quasi de anys junts i, i, I sí, sí, està molt influït per la música... El flamenc li agrada molt, però també la música turca, árabe, persa... I per això també vam, vam, vam, vam tenir molt bona química no, des del principi. El nom del disc és Taos, que significa pavo real en castellà, tot en valencià... Sí i Taos és en grec antic. Has destacat en algunes entrevistes, Efren, que és un animal que està present en totes les cultures a les quals vosaltres us vos apropeu, no?, que van de Grècia a l'Àsia central. que representa el titot en estos territoris? Eh, bueno, en cada lloc una cosa diferent, però, però té moltíssima simbologia. És increïble perquè, bueno, les, en la cua, no?, les plomes de la cuba eh, hi ha com estes eh, formes de d'ulls que, que, bueno... Però algunes cultures simbolitzen l'entrada al, al, al, al món que no es veu, no?, al, al més enllà. Eh, també és, una, és un símbol de realesa i, de, i de, de poder, però no de poder en el, en el sentit dolent, no?, sinó de, de, de poder, de, de, de confiança i de, i, de, i de força, no? I, i bueno, és, és molt inspirador. I, jo, I, a més, jo visc un lloc on en tinc dos a 10 metres de, de la porta de ma casa, no?, estos fan un uso diferente, sí, de es, Fret, es? de Frente's Project, no no, no el voy a imitar a <risa> <risa> y, eh, pero pero todo lo, lo que tienen de de Bonix, ¿no? como a, sí. como a... Sí, estèticament, estèticament no? després com a cantants són horribles veritat. Me veritat, me'n recordo cantas. fet que <ríe> són molt guapos però de bo res. Cantes com un titol s'haurien de dir més d'un, no? Abans Amàlia parlava dels instruments i en els crèdits del disc eh, podem trobar instruments procedents de la península ibèrica com és el cas del pandero quadrado de Peñaparda Això què és? El eh, pues, que el seu nom indica és un pandero de quadrat de Peñaparda i Peñaparda sí, sí, és un poble de Salamanca i Eixepandero, bueno, ara, ara es toca, s'està estenent prou, però és un itxeric només d'eixepoble. I, I el tocarem, de fet, només dones, amb, una, una, amb un pal, amb una vaqueta, i, i, i, va i sí, sí, el vaig tocar en dos o tres temes. Per exemple, això que sona, què és? Això és un sarp, és, és l'instrument principal de la música clàssica fersa, ara ja està la guitarra només, eh, per i és el que toca a Bijan, que és el, un dels meus companys en grup. Quins són altres instruments que trobem en este territori n'eixet disc? Eh, bueno, jo, jo, estelius toca la lira, que és una espècie de rebel, un de, de instrument d'arc. No confundim en la, en la lira greca? No, no, no, la lira antiga, que era sí. més com un arpa. Ell no? és, és l'Utier també, i fa els instruments i, i el toca molt bé, és un gran virtuós. No? Després, eh, Bijando toca les percussions, el sart que se sentia abans, i hi, ha, hi ha tres panderos... I jo vos toca la resta d'instrumes de... Estumes, els jaúch, instruments de corda pulsada. Eh? Estelios Petracis viu a Creta, mitjant seminari a França, i en el teu cas, Efren López, al Mas de Flors, a la comarca de la Plana Alta. Mm -hmm. El disc el gravareu entre el Mas de Flors, València, Múrcia, Creta... A més que les gravacions d'aquests instruments és, és complex, no? Per sí. exemple, en la viola de roda gastareu fins a set pistes. Com vos ho feu per organitzar-ho, compondreus ho, compo compondre -ho? Sí, eh, la, la gravació la vaig... Bé, bueno, clar, tinc, tinc gent que m'ajuda, eh, Constantino López em va ajudar a Múrcia, i però bàsicament la, la producció la fa jo mateix, precisament perquè perquè si me'n vaig anar a estudiar amb tots això instruments i, i les idees que a vegades tenim, no, segurament eh, o sea, acabaria tenir molts en, enemics, no? I, i bé, bueno, és... és eh, eh, eh, eh, any rere any, pues, ara també desenvolupant una tècnica, d també d'estudi, no? M'agrada molt la part també de, de, la, de, la, de la enginyeria de so i, me, i jo me faig els meus discos, no? I, de fet, est l'estava -les dient a Carlos Abans que estic escrivint un llibre sobre això, sobre, sobre enginyeria de so, per a aquests instruments més, més inusuals, no? Perquè tot el que ja ha escrit, doncs pues, està pensat a la, gravar guitarres, eh, bateries, veus... Quan tingues tinguessis el llibre el portes a territoris sí, sí, sí. sonors. <laughs> el... Un d'aquells elements que, que identifiquen a Enfrent López són les quedaetes al mas de fosso. <ríe> què és, les quedaetes? Sona molt bé, eh? Sí, són pues això, que, es, que queda amb els meus amics o gent que... Bueno, està oberta a tothom, gent que no connecta tan bé. És una mica arriscat perquè a vegades va, <ríe> pot entrar a casa a algú que no, que no siga tan benvingut, no? Però, però és, una, és un intent de normalitzar tot aquest es, tipus de músiques, també, i de que la gent se conegui entre ells, per, per, per, de, de fet jo que ha, ha sorgit algun grup també d'aixes quedades i, i bueno, compartir aquesta música d'una manera natural no, no són gratuïtes, no, no, no és que sigui, doni classes de res allà sinó que simplement ens juntem per a, per a conèixer-nos practicar junts i, i estudiar I, i pot anar públic? Eh, de moment no ha vingut ningú no. com a públic però, però bueno si, si, vosaltres estic convidats sí, sí. genial, anirem de públic anirem a fer una a que sonores que ens agraden mm. Quedaetes als mans de flors de, de Fren López eres molt crític en certa manera no? d'entendre la tradició l'academicisme medieval i històric però en canvi sí que aprens interpretes estos llenguatges per a després fer composicions pròpies què és el que t'interessa d'aquestes escoles per a després anar a la teua no? sí, precisament això la, cre la creació sobretot o sigui, eh, jo he estudiat molt també la música antiga tot, tot, és, tot el que est estem escoltant te podria dir cada segon d'un letret no? de, de, de, de quin mestre ho he treret o de quina tradició però, però tot això sempre l'última finalitat és crear eh, -te, és dir, la teua la teua no? Aquest tema que sona, sent ulls, mm. què vol representar aquest so que escoltem? Eh, eh, això és una viola de roda, però així tocada una, una manera una mica un poc més... Eh... Heavy, heavy. Sí, <laughs> bueno, que l'instrument ja ho és, eh? no, no cal inventar-se sí, més. És veritat. I, i, i, i bueno, també en referència a aquestes cues, a aquestes plomes de la, de la cua, no? que, que són... Hi ha una, una, esta, est, el, el títol ve de la de mitologia grega, és pues un poc llarg explicar, però serien aquests cent ulls, espècie de d'ulls que apareixen vores en, en, la, en, la, en la cua del pavo real. ¿no? Mm. Bé, bon, Efraín López, un plaer tindre't així al nostre territori sonor. Ens traslladarem Gracias. al teu, molt prompte, al teu mas de flors. Farem una quedaeta i <laughs> el que siga menester. Un bes molt gran. Finga. Moltes gràcies. gràcies, moltes gràcies. Territori sonor, l'escena musical valenciana forma part del nostre paisatge. Tanquem el territori sonor d'avui amb la veu de la poeta Maria Josep Escrivà parlant del grandíssim Marc Granell. No es prives mai de la teua impietat poètica. Gràcies, imprescindibles necessaris Marc. Em vaig a moral de la poesia... Ja fa 47 anys. Estès a sota el sol, espietat del migdia, allà llunyet contemple, ciutat de la vergonya, ciutat de pan fet. Fals esplendor de misèries, Marc Lanell, protagonista del nostre territori sonor, subratllant els seus versos amb la veu de Francesc Canyó i Borja Penalva en l'inici del programa, també a ahir, i amb el poema Medinat Aturab de Marc Lanell, que parla de la ciutat de València, musicat per Rafa Xambó en el disc Cançons de la memòria trista. Ens acomiadem fins demà, aboritzem per a tot lliure. La ignomínia més fonda I rep la traïció Homenatge cada dia Dins els cors bondadosos Dels teus fills Estimats venut la memòria com que hi ven taronges per omplar de llentilles o drides que et forade el ventre a boc a boc com metralla fins a obrir-te soterranis de fel on furulen les pantes van